Одного ранку Антін прокинувся якийсь інакший, весь заслуханий в собі. В той день він не міг би сказати, чи оповідала жінка свій сон, чи біліли, як завжди, її литки, поки нога ліниво шукала капців. Все се не дійшло нині до нього. В рухах в його ході було щось молоде. Тривожне й нове, не допив чаю. Смоктав папіроску давно по і дивився оком на все невід'ющим. Неспокійно бігав по хаті. До обіду спізнився, але війшов кроком легким і бистрим з молодою лінією плечей і був як неприсутній. Марта помітила зміну. «Ти сьогодні якийсь чудний». Вигляд Антона занепокоїв Марту. Що сталося? Вона мусила повторити своє питання, але він сквапно закрився словом «нічого», якому трудно було пойняти віри. Зелений борщ не зробив на нього враження, він мало їв і на питання давав не речі відповідь. «Що ти говориш? Де ти? Прокинься!» Тоді він зробив над собою зусилля, старався бути занадто уважним, обдумував слово перше, ніж мав сказати, і порожнім оком, зверненим Филипп, зраджував скрите, затаєне в собі. Цікавість Марти зросла, коли Антін по прохідці пройшов не в їдальню, а просто до себе. Вона чула розмірені кроки, що отбивались, наче такт думки, часте черкання сірника об коробку – а зачинені двері вабили більше, ніж вільний вхід. Нарешті вона отхилила двері в його кімнату. «Можна до тебе?» Він кивнув головою. «Що з тобою, Антоне?» Антін, очевидно, вагався. Йому не хотілося сказати, і разом боляче хотілося, щоб жінка питала щоб вирвала з нього признання, яке прохалось на волю з переповнених грудей. Нічого. Але те слово кинути їм було якесь легке, крихке, порожнє. Марта чула, що їй не трудно його зламати. Говори вже, що там таке? Антін спинився, глянув на жінку, і по хвилинні вагання в його зірвалось. Я бачив сон. Марта легко зітхнула. Ах, тільки сон. Вона була розчарована навіть. Однак вигідніше розсілась у кріслі і зробила гримасу ласої кітки, яка колись була так їй до лиця. Цікавий сон? Ну, то розказуй. Вона любила сни.